בעזרת השם נדבך ספר ליקוטי תפילות, תפילה קמ"ט, מבסד על אשמתה, המובאת בתחילת ליקוטי מורן השני, אחד היה אברהם. פנה אליי וחונני כי יחיד ועני אני. שקדתי ואהיה כציפור בודד על גג. ריבונו של עולם, מה אומר, מה אדבר? הבט ימין וראה ואין לי מכיר, אבד מנוס ממני, אין דורש לנפשי. זעקתי אליך, אדוני, אמרתי אתה מחסיא חלקי בארץ החיים. הקשיב על רינתי כי דלותי מאוד, הצילני מרדפיי, כי אמצו ממני. ריבונו של עולם יודע תעלומות עצם האמת וחפץ באמת, קרוב לקורב באמת. אתה לבד יודע את כל המעשה אשר נעשה יום ויום. מי ומי עומדים עליי בכל יום בגשמיות וברוחניות למנוע ולעכב אותי חס ושלום מדרך החיים. <laughs> אדוניי, מה רבו צריי רבים קמים עליי. אתה יודע בכמה מיני מניעות ועיכובים והסתות ופיתויים ובלבולים שמתגברים עליי בכל עת למנוע אותי חס ושלום מדרך האמת, מלהתקרב אליך וליראיך האמיתיים ולצדיקים האמיתיים. ובעצם שפלותי וריבוי עוונותיי, ובעצם פיזור נפשי ובלבול דעתי שיש לי ממני בעצמי, עוד הם מתגברים ומתגרים בי בכל את המניעות והעיכובים מכל בני העולם. הן המניעות מבני הבית והקרובים, הן המניעות משאר בני העולם, מריבוי השינוי דעות והמחלוקת שבעולם על נקודת האמת לאמיתו. ועתה אדוני אלוהים אמת, עוזרני ואשייני וחזקני ואמצני בעבודתך באמת, וזקני להתקרב ליראיך ותמימיך ההולכים בדרכיך באמת. ולא יהיה כוח לשום אדם שבעולם למנוע אותי מדרך האמת, בשום אופן בעולם יהיה מי שיהיה. אין קרוב, אין רחוק. ותחזק את דעתי באמונתך תמיד, ואהיה דומה כאילו אני יחיד בעולם, כמו שנאמר, אחד היה אברהם. ולא אשמע כלל ולא אסתכל על שום מונע ומעכב ומלעיג ומתלוצץ ומבלבל בעולם. ולא יוכל שום אדם לבלבל אותי מדרך האמת והישר, אפילו גדולים ממני וצדיקים כנגדי. רק אזכה להתנהג בדרך האמת, כפי מה שלימדתני מנעורי על ידי רבותינו הקדושים האמיתיים. ואהיה רגיל לומר בנפשי, שאין יודע כלל מה נעשה בעולם עם כל אחד ואחד. רק אני בתומי אלך בדרך האמת כפי מדרגתי אשר לימדני על ידי בכירי צדיקיך האמיתיים, שהם נקודת האמת שבכל העולמות, ולא אסתכל על שום דעה ורצון שהוא נגד רצונם שהוא רצונך באמת. ואפילו כשיהיה הכרח להתוועד עם בני אדם ולדבר עמה, הן במי לדשמיא והן במי לדעלמא, אף על פי כן לא יבלבל דעתי מן האמת לאמיתו כלל. ואז כלקיים באמת מקרא שכתוב מי לי בשמיים, ועמך לא חפצתי בארץ. יהיו לרצוני רפי והגיני בי לפניך, אדוני צורי וגואלי. חזק!